І ось всі вони були в цьому списку і віщали з блакитних екранів. Тільки свого прізвища я там не знайшов. Сидів я трохи ображений, трохи лихий. Руки опускалися. Хотілося плюнути абсолютно на все і йти геть. Знову забіжу наперед. Помилку було виправлено Іваном Драчем. Але для чого весь цей екскурс? Бо саме в цю хвилину мені під руку підвернувся Андрій Кокотюха. Я був лютий ледь не на весь світ, коли поріг переступив. Тонюсінький юнак з тонюсінькою течкою, якого я прийняв за школяра з тих, які люблять відвідувати кабінет молодого автора. Ви школяр? Тільки в перукарні. Школярів стрижуть за півціни, а мені вірять на слово. А так, я студент факультету -фа -фа жур журналістики. Я глипнув на нього. По-перше, зовні він явно тягнув на восьмикласника. Ну, від сили на дев'ятикласника. По-друге, його загикування я сприйняв як знущання наді мною. Прийшов, щоб добити мене. Я признався йому, що зараз не в гуморі. Розповів те, що вже виклав вище. А хлопець глянув на мене довірливими, як у дівчини, очима і спокійно, вже не затинаючись, промовив. «О, Леву Федоровичу, ви щойно справді багато втратили, але знайшли значно більше» мене Андрія Кокотюху, і подав руку для знайомства. Тоді я щиро розриготався, а потім зрозумів, що й справді, якщо можна так сказати, знайшов Андрія Кокотюху, а точніше, відкрив для себе. А він незабаром відкрив себе для літератури. Іноді я називаю його Кікотюхою підтримуючи його дотипи стосовно мовних перегинів, яких не уникали під час нашої українізації. Наприклад, телефонує він мені і запитує, «Як там наш нарід? Вже здобув перемігу чи спить і бачить сін?» Він виявився не лише дотепним гумористом, а й вправним працівником, працелюбом, як кажуть американці, трудоголіком. Без нього ніяка справа не обходилася. Редагував, писав, складав кросворди, займався організаційними питаннями редакції, бігав по друкарнях, продавав журнал в електричках, ходив коридорами різних установ, коли організовував презентацію журналу і святкування його річниці. Мабуть, через його таку моторність його й помітили американці українського походження». Маю на увазі видавця книги, яку ви, шановні читачі, тримаєте в руках, директора видавництва «Смолоскип» Осипа Зінкевича. Спочатку Андрій працював у нього по чотири години в день. Я відчував, що скоро доведеться продати працівника стельбухами, але відчував також дихання ринкових відносин в потилицю і розумів, молодий хлопець і вчорашній студент не просидить довго, на одній зарплаті, навіть при всьому його справді філософському ставленні до грошей. Так я продав в лапках Андрія Кокотюху, не заробивши на цьому ні копійки. Вірю, трохи згодом він перехопить у мене журнал як естафетну паличку. Ми й далі співпрацюємо, і я певен. З гумором він не зав'язав. Саме такий жаргон вживають герої його першої кримінальної повісті «Шлюбні ігри щажаб». Сподіваюсь, що це перші спроби повернути українську літературу обличчям не до зарозумілої критики, а до масового читача. Я передбачаю комерційний успіх цієї книжки. І на це є всі підстави. Жоден з класиків на моїй пам'яті не отримав престижну нагороду за книжку, яка була ще в рукописі, як це вдалося молодому авторові. Коли я читав Андрієві гумористичні оповідання: Інквізитор, Киця, Небезпека звідусіль, інфляційний бутерброд, проп'яного та інші, мені було смішно і цікаво. Коли кримінальні твори, які складають цю книжку, мені було страшно цікаво. Такою ж була, певно, і твоя реакція, дорогий читачу, Олег Чорногуз. Про автора. Андрій Кокотюха народився в місті Нижині 17 листопада 1970 року. Після закінчення десятирічки поступив на факультет журналістики Київського університету, який закінчив у 1992 році. Навесні 1993 року спільно з Максимом Розумним та Сергієм Руденком утворив молодіжну творчу асоціацію 500, яка на сьогоднішній день вважається однією з найбільш впливових і авторитетних структур у сучасному літературному і мистецькому житті. Працював на меблевій фабриці, будівництві, шляховим робітником у республіці Комі,